а я поїду. Тим часом пороки все били і били. Вал осипався, надбрамна вежа здригалася, тріщала, заборола обабіч неї двигатіли, ніби їх колихав землетрус. А після полудня з-підворіття раптом пролунали переможні поклики «Гуррак! Гуррак!» Там нарешті впали ворота, і баатури, що проломили їх, Гучними покликами сповіщали військо про свій успіх. Монгольські мене, що темною стіною стояли за сетомлею, відповіли на це глухим, але грізним, як підземний клек і вулкана, бойовим кличем. Кху! Кху! Кху! Кху! І відразу ж рушили на приступ. Попереду йшли полоненики з драбинами. Їх підганяли багатури наглядачі. Слідом, ховаючись за спинами полонеників, поспішали відбірні штурмові загони на чолі з десятниками та сотниками. Лучники трималися позаду і засипали подільський вал співучими стрілами, що своїм гудінням наводили страх на киян. Давно очікуваний приступ розпочався. Правда, з підворіття незабаром пролунали люті, лайки і прокльони. То виявилася за брамою нова перепона. Загата, крізь яку не пробитися. Та це вже не могло зупинити нападаючих. Ворог нестримно рубався вперед, заглушуючи і супротивника, і себе грізним криком. «Кху! Кху! ху, Кху!», Кху! Кху Добриня вдарив у залізне било. Його тривожне гучання підняло всіх. Спітнілий, задиханий боярин Микола злетів на вежу, припав до бійниці, Довго-мовчки дивився на ворожі лави, що накочувалися нападів, і лице його рум'яне від швидкої їзди почало раптом бліднути. — Почалося, — прошепотів він, — це йде моя смерть. Добриню вражено підвів на нього очі. — Чому ти заговорив про смерть, боярине? Хто віддає, коли кому вона судилася? — Чує моє серце, — тихо відповів Микола. Розум підказує, що не всі в бою гинуть, а серце так тривожно б'ється, так не є, ніби віщує щось недобре. А що серце навіщує, того ніяким конем не об'їдеш, бо то судьба. Кинь про це думати, боярине, всі ми смертні, Микола сумно усміхнувся. І хочеться не думати, так не можу, щось діється зі мною незрозуміле. Щоб припинити цю бендежну розмову, Добриня спитав: Підмога нам буде, уже йде. Подільський тисяцькій свічка виділив кілька сотень воїв. Тим часом ворожий вал наближався. Боярине, одягни лати поради Добриня. Зараз почнеться. А ти? У мене немає, а ти одягни. Він допоміг Миколі натягнути потемнілі від часу важкі лати. Прикріпив поручі та поножі, зав'язав під бородою шолом, і лише встиг це зробити, як на стіни, з гуркотом упали штурмові драбини. Стріляйте, гукнув воєводич, та влучно, не витрачайте даремно стріл. Добриня підняв лука. Ворог уже був зовсім близько. Видно, схудлі, зарослі, знеможені обличчя невільників, що добівши довалів. З натугою піднімають важенні драбини. Видно їхніх наглядачів з шаблями та шокпарами в руках, готових кожної миті опустити їх на голови підневільних людей, коли б хто загаювся чи проявив не А за ними ряди мунгалів. Кожен нападник у кожусі або чепкені з супкими шкіряними нашивками на грудях та на животі, щоб добре захищали від стріл, кожен шаблею чи бойовою сокирою. Йдуть безстрашно, твердо ступають по київській землі, як по своїй власній, несучи щити при боці і пильно зирячи за подолянами. Із-за подільських свиснули стріли. То вистрілили подоляни, учорашні кожум'які ковалі бондарі та кравці, похапливо, безладно, не цілячись. Лише якась десята, якщо не двадцята стріла, знайшла свою ціль. Лише денеде де монгальських рядах Хтось похитнувся чи схопився за поранену руку, а ще рідше упав. Воєводич Микола з досадою похитав головою, а Добриня не стримав гніву. Влучніше, братове, гукнув в один бік і в другий. Ось дивіться, як треба стріляти. Тут поспіх ні до чого. Він витягнув стула стрілу, пересвічився, чи вона сіла та не викривлена, потім наклав на лука, уважно прицілився і випустив тятиву. «Хльось!» Політ стріли був блискавичний і точний. Один з багатурів, що наглядали за полонениками, змахнув руками і повалився навзнак. «Так треба стріляти», — сказав Добриня, легким помахом, підбивши вгору шапку, що сповзла на очі. «Ось погляньте, як Бог моєю рукою покарає ще одного бусурмена, що підганяє наших людей». Він знову неспішно прицілився. Знову хльоснула і похмурий баатир, що виділявся серед своїх переважно низькорослих одноплемінників високим зростом і могутньою статурою, раптом заточився, зіпнув, щелепастим ротом і важко упав під ноги полоненникам, яких він щойно підганяв. Вигуки радості і задоволення пролунали над валом. Виявляється, ворог теж смертний. Треба тільки відігнати від себе страх і спокійно робити своє діло, як робив ти колись у чінбарні чи в кузні. І полетіли тепер з подільського валу стріли рідше, але влучали частіше. Це зразу несло ряди нападаючих поспіх і розгардіяж. Наглядачі бичами і шаблями почали підганяти полонених, щоб швидше піднімали драбини, а стрільці, що йшли позаду, теж заспішили, стріляли, не цілячись, а тому не спричиняли особливої шкоди подалянам. Лише одна стріла. Пущена, як і інші навмання, знайшла свою жертву. Волучила воєводича Миколі в ліву щоку. Правда, вона вже закінчувала свій лед і втратила убивчу силу.